بسم الله الرحمن الرحیم ولقد وصلنا لهم القول او يقينا يوبل پسې په وس بیان کړ دې مونږه لهم دوی ټول قولا وينادي <coughs> ولقد يقينا وصلنا په وس کړه دې مونږه يعني يوبل پسې بیان کړ دې مونږه لا غمرو قوله د دوی د پاه يَتَذَكَّرُونَ لاله غم يتهذ کون د دی د پاه چې دوی ننسیت قبول کې ننس اخلي الذي نهنا غمل کتابه کسان چې ورکه د موږ دوی ته کتابه من قبل ېږی مخکې د قآې پاغنا هم دوی بهی پهډبانې يؤمنون ایمان راړي وائضاطلا اکم وقت چولو سلیشی آلیهم فدوئی بانده قالو دوئی آمنا بیهی ایمان دا ولد مونگا فدی کتابان ده انه الحق و یقینا دا حق دی رشتی آده من ربنا دی طرف دا رب زمونگنا انہا یقینا کننا مونگا ہو من قبلی دا دین مخ کے مسلمین مسلمانان تابیدار أولئك دغا كسان يؤتون عجرهم ورقولي بشي دوئي تا صواب دوئي مرتين دوئ كرتا برق ورتوئي برق ورتوئي سو دبل بما صبرو پدي وجه سرا چه دوئي صبر کرده و يدرعونا بالحسنتي او دفا كويد دوئي پن نیکي سرا السيئة بدأي لرا توحيد شرک ختمی و دی وجوانی دبل ثواب دی دویتا ومی ما رزقنا او د اغی مال چی منگ دویتا ور کل ری یون فی کون خرش که وی الله دی اللہ تعالی کی و ایزا سمیعو لغوا او کله چې دوی واوی بی پایدی خبری اعرضو انهو مقالی دی اغینا و وقالو او ویدوی لنا امالونا موند پارزو موند عملونا دیعنی بدلید موندده و لکم امالو او تاسو لرستاسو عملونا دیعنی بدلید تاسو تده سلامون علیکم سلام دی جدائی دی پر تاسو بانده دی دست سلامی متارکوی زان خلاسول لا نبتغی مونگا نلٹو الجاہلین ملگتیاد جاہلانو انکا یقینا تو لا تہدی ہدایت نشی کولے نشی رسولے مقصدتا من حغچالر احبابتا چتے خوخوی مینہ کے ورسرا ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یہ دی ہدایت کے یعنی رسائی مقصدتا من یاشا او ا هغه چا لر چې الله غواړي غوه او دغه الله پاعالممو پوه مندون کو باندے په هدایت مندون کو باندے الله خپ دی د کې نبی ده نهبي پاګل سلام ا غطر و تعال ته چې ډېرو ور چې ایمان ډاړو ایمان ډړوخوا هغه ایمان ډړه وقالو او وي دو ان نه که تا بيداری وکړو مونږه ده هدایت ان استاد دین ما حق تا سرا تاسو عمل ګرځیا کی استاد دین تا بيداری وکړو نو تقطط او به تختولي شو مونږه تقطط وای چې چرچه دانس مکنو تک دسو چت مقصد دی چې استاد خبري مونږ اومنو زمګنه به مونږ وښړل شو من ارذنا د ملک زمونږه ملک خپلنا اولم نو مک کلهم آیا زاین زده ور کړې دویتا حرمن په حرم کې امنن چه امن والا دی مکه کې امن جنم دي ته نذر کړې یجبا الیه راضی دی مکه تا ده حرم کل شئل میوی او غلې ده هر قسم پار پاردو قراقا د دنیا په کم ګډ کې چې سکیږي الله پاک اغه توورث می وجات وجاظ زکاته ابراهيم اسلام دعا وا ورد قهله من السمرات الله نی وجاظ نذ القرغ ورقدرنګ غلجات ميوجاظ او غليب الله رزي ملتنا ته طرف زممنا والا کې نا کرغم او لكن دي دینا لا علمنا پوېږي وکم اهلقنا او ډير هلاكړي دي مونږه نه سمره میں خلاق دین ډېر مین مقاليات دین په لیواله با تیرت چ حد نته ورتلو با تیرت زیات شو معیشتہ جن خپل کې نه حق نو وردل خپل زندګی جن کې پتل کا مساکنهم فذغی قرنا دوی لم توس کم منبادهم چې اوسېدل ندی شې وې پاګې کې رسد دینه تباخی وی وی رسته دا ندی پاتې شي چلته سیدلی الا قليلا مگر لګ وخته وکنا او مونږه نحل الوارثين او مونږه اخر مالکان نحل الوارثين مونږه وارثانو معنی د دې سمکه مالکان مونږ یو سور د وخت ری خلک بیا وما وما او ندي ربک رب استامهلک القرى هلا كون کې دڅلو حتا تردي پورې یابعته چې اوولږ في اوها په من دغې په کللي کې رسولاً پ غبر لو چې البيع نهولې علی په دوبانې حیاېنا تونونه زمونګ پ غبر لګم ونه پهغا وما کونا مح خوه او ن مونګ حال کوون کې د نه حال illa magar wa ahloha چو choshidung de aghay zaleman wi ag kalem halakaw chaagh khalq zulm shuru ke allah wi hadith ke nabiy pagha salam wi yow mulke kakupar hom de hoje adolain sar ki guna laay na khatmay aw pa musalmanano ko mulke ch zulm shuru sha laay na paate kai zaga allah wi nut halakaw وسیدون کې دی هغه ظالمانی و ما اوتیتم اواغ چې درکړې شوی دې تاسو تا نن شایین چې سوسیز دې پمتا الحیات الدنیا نو دا пайда د ژوند د دنیا را یعنی لګن نا پد ژوند د دنیا بی دا وزینتو هاو داول د حغيبه د دنیا قایص و ما الله او اغه سچې دې الله تعالی دې خیرونو و نغور دې وابقا و مش اپلا تاکلون ایا نو دې عقل نه کار نه اخلي افلا تاكلون ايات سو دې عقل نه کار اخلي او خلقو افا من وعدنا هو ايانو اغسو چې وعده کړې ده مونږه دا غسر وعدن حسنن وعده خيستا په هو علي پس اغب مخامثي دن کې داغي وي كما متنا هو پشان دې اغ چاده چھ مزید ورکڑی وی منگا مطال حیات دنیا مزید جند دنیا وی ثم خوا بیا سر یوم القیامت پورد قیامت کے با منل المحضرین د حاضر کرشی و نوی پا عذاب کی و یوم ینادیہم او پا کمورد چھ آواز ورکڑی دویتا فیقولون ویبا این شروکائی کمزائی دی برخی والا زما شرط دی شریکان زمان اللذینا کسان کنتم تا ضرمون چې تاسو پری گمان کولو چې تاسو سوا دی اللہ نا گمان کولو اگی سشو قال اللذینا او بو ویا کسان حق علیهم القولو چه پورشیو دی پاغی باندی حکم دی عذاب وی بسو رب بنای رب زمانگا ها اولائی لذینا دا اغ خلق دی دا کسان دی اغوینا چې ګمرا ګمرائی ترابل لی دی مونږه ها اولای لذینا اغوینا ایرب ګمونږه دا دی چې ګمرائی تا رابل لی دی مونږه اغوینا هم ګمرائی ترابل لی دی مونږ کما اغوینا هلکه چې مون ګمراهو مونږ ګمراهو دوی هم ګمرائی ته مونږ را بل لی الیک بي کو مونگا تبرانا اليكہ جدائی کو بی زاری محقیک کو مون تا تا ما کانو یانا یا بودون نو دوی مون لرا عبادت کوونکی وقیل ادو او ابولی شی دویتا او غرا ابلی اوجو راو بل شرکا گم شریکان استاسو پا دعاوهم نو دوی باورت آوازو ورکڑی آواز بوگی جو پلان کیر آمدر چی و پلان کیر آمدر چی پلم یست جیبو لهم پس ور برنکڑی آگوی هیس جواب دوی تا اغیب هیس جواب برنک ور اول عذاب او دوی با اوینی عذاب لرا او ویبا لو انهم ارمان دے چی دوی کانو یحتدون پوی دلی چې داشریکانې اسمدنیشي مدد پهدي ک پویدلی ویوو نديیم او په کم وورې اووا ورکړي دویتا په یا فولونو ووي به ماذا عجبتمل مررسین سرګې جواب ورکرکړو تاسووررساننوته ان بیا کرامو ته څګه جواب ورکړو په عامې یت عیم نو پډ بشي په دوی باندي الانبا او دلیلونا یعنی خبری یوم ای زن پا دا غوز که پا غم دویبا لایت ساعلونا یعنی دویبا دی یو بلنا هیس پختا ننشی کولی هیس تا پوزنشی کولی فا اما من تابا پس اغسو چی توبی کڑی دا دا شرکنا توبی استلی دا دا شرکنا و آمن او ایمان راولی دی و آمل او عمل اکڑ دی برابر د سنت فاسان و خامتا این من المطلحین شیبا دوید کامیابونه اللہ بودی کامیابی و ربکا و ربستا یخلقو پیدا کوي ما یشاو چس غواری و یخ و یختار اخفل اخوخ کئی مختار دی مانا اخفل اخوخی دی چس پیدا کوي ما کان لهم الخیارتو نشت ده مخلوق لره هیس اختیار د خدای توبه سبحان اللہی پاکی الله اللہ تعالی لره و تعالی اوچد ده هم ما چې دوی ورله شریکان گنی شریک جوڑی ور سرا و او رب استا یعلمو پویده ما تو کن صدورو هم پا آغا سچ سینی دو دوی و ما یولنون او آغا چی دوی اختار کئی وهو الله او الله پاک اغه ذات دي او هو الله او اغه الله تعالی دي لا اله نستحق ذات بندگی الا هو شواد اغه یعنی الله حق دار دي له الحمد خالص اغه لر استاینه ده خدای توبدا کې ولا فرت او اخرت کې وله الحكم او خاص اغا لری خیاده ده پیسلو و ایلیه ترجعون او خاص اغا تب ورگرزو لی شیطاسو قل ہوایا ارآ ایتم خبر راکڑے تاسو ماتا انجعل الله علیکم اللیلہ انجعل الله کچیر او گرزوی الله تعالی علیکم پتاسو بانده اللیل اشفا سرمدن ہمیشہ دا پارا فول کمر دا پارش پکی پا ایلا یوم القیامتی ای، تر غرز قیامت پوری من صوب دی الہن واقدار غیر الله سوا دی اللہ تعالینا یعطی کم بی چراولی تاسو لر رنہ دا نور دی چی بیر رنہ دا تراولی نورو خیجائی افلا تسمعون ایانو تاسو نا اوری قل ارائیتم او خبر خبره کلمات ان جعل الله کچیرے وګرزي الله تعالی علیکم و بتا سباندے انهار ورز سرمدن همیشه د پارا اله یومل قیامت تر ورز قیامت پوری من صوب اله واحدار اله ذمہ دار غیر الله سواد الله تعالی نا یاتی کوم بالیلل چراوی تاسو څه شپه تسکنون کیج آرام وکوه پاږی کی ان افلا تو بسیرون ایا پس تاسو نوی نه نو شپی سر ای تسمعون ذکر کا و رس سر ذکر کا مانا چې شپی نظر کار نگیلتا با غوک نکاراخلی افلا تو بسیرون آخر کیولد اور اینا اور رس اس پر گی کار کنی افلا تو بسیرون وی نتاسو وی نئی نا وانی رحمتی ہی او ده وجه ده رحمت ده اللہ تعالینا جعال لکم اللیلہ ورزولی ده تاسو لرشپا ونهار اورز لتسکنو فیهی دیده پارا چی آرام و کدی پشپکی ولی تبتو و دیده پارا چی لٹووی تاسو من فضلی فضل دی اللہ تعالی پا ورسکی ولی حلکم او دفار ددی تشکرون چې شکر باسی تاسو د الله پاک شکروکا گئی و یوم یو نادیهم او پاک کم اورز چی آواز بورکڑی دویتا پا یقولونو بوئی این شروکایی کم زائدی برخی والا زمان چارتا دی برخی والا زمان اللذی ناکستان کن توم چیوئی تاسو تز اومن گمان کاؤ گمان کاؤ ان کی چدا زمان مددگاران دی دا با اومنگ اخلاس کی دا اللہ دی ازان سوشو اسوئی او اللہ وی راو بے باسو من کل امت انده هر امت نشہیدن گوئی کاؤ ان کے تا قلنا نوبو ایومنگا ا تو راولای قرانکم دلیل تاسو په شرک باندې فعل نو دوی بکو یشي ان الحق چ یقینا حق خدای ته لله قاض الله تعالی دی وظل انهم او رب شددینا ما کان یفتور اگ دوی درو جوړول ان قارونا یقینا قارونا كانوا من قوم موسى ده السلام لسلام ده قومنا فبغى عليهم نزياته اکڑا پا دوی بانده وآتا ايناه وورکڑا مندتا من الكنوز ده خزانونا ما انا مفاتحهو لتنو او ما انا مفاتحهو دمرا قدر شداغی چابیانی کیلیانی خام خادرانی باوی لتنو او بالعصبتی درانی باوی به یو دل بانده اولیل خواتی تا قدور بانده یعنی دیر مال وقتا اید قال لگو کلچی ویل دتا قوموه قوم دده لا تفرح لوی مکوا زان غط مگن گورا ان الله یقین الله تعالی لا یحق بل پریحیل مین نکوی دلوی کون کو سرا چه سوک مستی مستی کون کو سرا لبا مین نکوی تو زان لوی مگن گورا وَبَتَغِ اَوْلَتَ وَتَقِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ باغی کیچه درکړل دي تاسو الله پاکا ادار الاخرتا کور دي رښتینې نه اخرت جنت او وړه پدی ولټوا ولا تنسو ما روا نصیبا قبر غفله مين دنیا د دنیا نه واحسن احسان الله لك څنګه چې الله تاسو ر احسان کړی واحسن کما احسن الله احسان تو زګه چې الله تعالی احسان کړې دي الایکا تاطا ولا تبغل فساد او ملط او فساد ورانه مکو په الارض په ملکی په دې مګه کې ان الله يقينا لا پاغ لا يحب المفسدين د تکيد فساد كون ګسارا قالو ويدي قرن انما يقينا او تيته راکړي ما تا على دوجې د علم نظمات تجربه کو ان دي چې ما سره به هغه تجربه باندې مال ګټل لري اولم یالم الله پاکوي ایا د نپويږي ان الله یقینا الله تعالی قد خلقا خلاق کړي دي یقینا من سبلي مخددنا من القرون دي پیړیونه زمان خلقونا من اغسب هو اشد چې ډېر کلکو کو هو ددنا قوته په طاقت کې و اکثر و جمع او ډیرو په ډا لکه او مال جما کوله کې په ډا لکه ولا او تاسو نه کې ان ګونو به مل مجرمون ده ګناهونو د دوی د مجرمانو نه فاخر جاء لا قومه نو راوته له دې په قومه خپل باندي دې زینت هي په ډاو له فلګې په سايت خپل کې ځاني برابر کړو دلو او خپل قال الذين اولى كسانو يريدون حچ وقت له دوی الحياه الدنيا الجنده دونیوی یا لیت لنا هاي ارمان دې مونتا یا لیت هاي ارمان دې لنا چوي مونلار نسلما په شان دې اگې چې اوتی مقرونو جوار کله قارونتا تارون تا چه کم ور کرلی د دا دول مالو مال و دا چه من تا عمره کرلی شوی الله اللہ ربی کریم وئی اینهو لدو حفظن دی خلقو دا حرمانو تا چه کاش من سر اوم دا تیوی سنگا چې خارون سره دی اینهو یقین اندہ خارون شدی لدو حفظن خواون دی برخی عظیم لی دی اخو لی برخی خواون دی دا تغد دنیا والو خلقو دارمانو وقال اللذین اویل کسانو اوتو العلم چور کردشو اغیطا علم وی لکم تاجب دے پتاسو باندے وی لکم تاجب دے پتاسو باندے پتاسو باندے پتاسو وی لکم حلاکت دے تاسو تا و تاجب دے ثواب اللہ ثواب دے اللہ تعالی خیر غردے لمن آمن اغچالر چیمانی را وڑے دے وَا مَلَ عمل اَعمال کله برابر د سنت سره د نبی پاک علیہ السلام یاغه و هر پیغمبر طریق د سنت وئی ولا یلقاها او نو ور کی جدا خصلت الا الصابرون مگر, مگر صبر نا کوتا ولا یلقاها نئی ز کیدا طریقہ الا الصابرون مگر صبر نا کل صبر کو ان کی فخصفنا به نخقرو منغل درین قارون لره بیهی و بداری بی او کورونا د دا خزانی ددو کوم چې د خزانی کورونا غنور د نکړه الارضا پسمک کی پماکان لهو پسنو وغلرا منک پاتین هی صدالا ین سورونه چې مدد دد کړي وي من دون الله سیوا د الله تعالی نا و کان من المنتصرین او نو دې د بدلا اغستن ن ی خپل ځان د بدلاو غوښته شو ن د سره بل ډول چې دی بچ کړي وی و اصبح الذین او صباح کسانو صباح کسانو تمنو چې ارمان کړو مکانو حالت د بل امس پرون تقارن حال باندې ځای ارمان کړو شپتیر شو صباح کله شو نو یقولون ویل هی دوی وَيَكُنْ لِلَّهِ أَجِيبًا يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى يَبْسُطُ الرِّزْقَ فَرَغِ الرُّزْقِ لَمَن يَشَاءُ أَغَچَالَر چې غواړي مِن عِبَادِهِ ذَبَنْدَګانُ خَلُونَا وَيَقْدِرُ أَوْ تَنْقِضِي يَنِ كَمَي مَال چاله مالدار کی چاله غریب کی لَوْلَا کچېرې احسان نه وي أَمَنَ ام اللَّهُ عَلَيْنَا لَوْلَا أَمَنَ ام چرته احسان نهې کړ الله تعله په منبان لخ س په دینا خا مخه خ کړي ب موږ له منګم پهزم خ کړی وای کا نه او عجیبا د یقینا لا یلهول کاپیرون نشي بچ کې د کاران نه کامیږې کاران تدارول آخره هغه کور د روست یعې جنت دی دت کور اشرت جنت نجعلها خاص قومنا گردشو مونږ خاص للذين اغه چال راک آسانو لرا لا يريدونا شنو غادي او يولون ليكا ول فلادې په دنیا کې ولا فسادا او نه اورانه کول فساد اورانه کول نګवाडी والعاقبه للمتقين او انجام ده خیر دو په متقينو ده من جا بالحسنته آغا سوک چه راتلال اکڑی پا نیکای سرا نی توحید سرا راغی اللہ وی فلہو خیر منها نو دل رغور حال دے داغی دے وجینا من جا بے او سوک چه چاچ راتلال اکڑل پا بدائی سرا په کلیمہ دے شرک سرا فلا یجزا نو بد نشیور که دے بدل نشیور که دے الذين كثروا تعمل السيئات يعملون اقدي دي ناكار غو ناونه اقدي دي بدل نشور ګول مگر ور ګول شيما كانوا يعملون ده هغه عملو چې دوی کول ان الذي يكين اعظم ذاته پردا لیکا چې پرسکړې پتا باندې رسول دې دي قرآن القرآن رسول دې دي قرآن پتا پرسکړې چې ورسو خلق ہوتا لارد دوک الی معادل ام اخوا واپس کئی بطالر زید واپس ریتا یا خو مراد تی دی یا مراد تی بیرتا مکہ مکرم دا چی تی رائیسی بیتا برا دی قر ربی عالمو تو وای رب زم آقا پویا دی من جا ابل غدا پا اغا چابان دی چراتلل اکڑی پا ہدایت سرا چراتلل اکڑا پا اغایت سرا پا اغای دی و من ہوا او پا اغا چا جا اغا گوی تی ضلال په پا گمرا اقتار وما كنت او نويته ترجو جو امید, تا امید نکولو نلرلو دا او ته هم نه کوم نا له لره لو ايو القائليك د دې خبيته چې و در بکړي شي تا تا راو شي تال کتاب او کتاب الا رحمت من ربك مگر تم مونږه تا ته در کړه د وجد رحمت دراستانا فلا تكونن نو پس مکیگا تو حس کلا ظہیراً اندک کونگی للکاتی رہن دا کاترانو وَلَا يَصُدَّنَكَ او وَادِ نَعْلَوِ تَعْلَرَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ دے آیتونو دے اللہ تَعْلَانَ بَعْدَ اِذْ اُنْ زِلَتِ الَئِكَ رُوس تا دیاغین نازل کڑی شیوی دیت تا تا تا تا قرآن اللہ درولیگا تا خلق گور دے قرآن ندیوان آڑی او را او بالا بالنا قوا الی رد کر بغفل تا ولا تکونن اومکی گتمنل مشکین مشکانو د ډلینا ولا تد او را مدد شموا یا مرا مدد کوا مع الله سرده الله نا الہن اخر بل چاہتا چې الہی غنی ینه سرده الله بل چا مدد شموا آیا یا الله یا پلانگی یا الله او یا پلانگی دموایا ولا تدور او مر امدد کوا را مدد شموایا ما الله اله الاخر سر د الله تعالی نبل چاته اله اله ما الله الا ناخر لا اله نشتر مددگار الا هو یعنی هر یو سحال پناکی دن کې دے پناکیږي تباقی کی ختمی کی الا وجهه مگر مخد الله پاک یعنی ذات الله پاک له خاص اغلرا الحكم اختیار دے دے پر فیصلے و الیہ ترجاون او خاص اغتب او گل تول شیطاں سو طول الله تبو